Og velkommen til bogmærket Jule -edition. I dag er det den 24. december. Og det betyder, at det er juleaften. Jule, det er jul! Ja, og glædelig jul. jul! Glædelig, glædelig, glædelig, glædelig jul. jul. Glædelig jul. Glædelig og fornøjelig jul. Glædelig og fornøjelig mm. jul. Ja, det er rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Og så er det jo sidste afsnit. Ja, det er så. sidste afsnit er lige præcis. Men... Selvom det er sidste afsnit af juleklæderen, så laver vi jo noget mere. Ja. Så hvis man nu har lyst til at høre mere om bøger senere, så, så kan man faktisk bare høre lidt med. Fordi vi laver et nyt afsnit igen efter jul. Det gør vi i det nye år. Ja. Mm -hmm. Det kommer ikke til at handle om en julebog. Det gør det nok ikke. Nej. Desværre. Så er vi tilbage til at være voksne igen. Men inden... Vi skal lave det nye afsnit. Så skal vi lige have læst det 24. december afsnit af den her bog. 24. december. Åh, oh, mand! I dag er det jul. Ja, yeah, siger bedstefar. Sådan ender det hvert år. Det ender altid med, at det bliver jul. Det har det i hvert fald gjort alt den tid, jeg kan huske. Hele huset dufter af græn og terninger og stægte æbler. Hele bare Hele bestefars køkken er fuldt af dejlig mad. Måske synes du, at det er mærkeligt, at vi har lavet så meget mad. Men det er i virkeligheden slet ikke spor mærkeligt, for hele dagen kommer der folk for at ønske glædelig jul. Det myldrer med folk ind i bestefars lavloftet stue, og de lyder alle sammen til at være mægtige for noget. For der er både gammel Laurits med hørerøret, der er helt nybusset og så blankt, at man kan spejle sig i det. Og der er købmand Storm og Skalle Niels og Store Karl og Mathilde og mange flere. Og alle sammen spiser de og drikker rødvin og brændevin og sodavand og æblemost. Hør, siger Mathilde, hvorfor skinner dit hørerør sådan i dag, gammel Laurits? <laughs> siger gammel Laurits og stopper pølse i munden. Det er ikke, fordi man hører bedre. nej. det er som en julens anledning. Hihi, siger Mathilde. Du er måske også blevet vasket, var? Nej, nej, siger gammel lavet. Nej, det må være med måde med al den her sådan, snymodens julehalløj. Jo, der er en vældig halløj. Alle de gode folk fra byen spiser og syng og glæder sig over den lyksalige jul. Men midt i det hele, siger Mathilde. Hør, hvor er min pølse? Ja, siger skatte Nils. Hvor er mine æbleskiver? Og sådan begynder de alle sammen at lave vrøvl. Nogle af dem kan ikke finde deres mad, og nogle af dem kan ikke finde deres sodavand. Sikke en forvirring. Nå, siger bedstefar, Gå I nu kun hjem, før I bliver vrede på hinanden, for enhver ved da, at det kun er velsignet jul én gang om året. Og så nikker de og ønsker hinanden en glædelig jul og synger nogle sange. Og imens lister jeg ud i standen, for jeg tror nok, jeg ved, hvem der har været i stuen og snuppet alle de der pølser, æbleskiver og rødvin og stigte æbler. Og ganske rigtigt. I standen står jeg ganske stille i julemørket, og rundt omkring mig gumler dyrene fredeligt. Men oppe på loftet, der er der ikke fred og ro. Hold da op! Der larmer mus og rotte og katte værre end folkene inde i bedstefares dagligstue. Og hvem råber højst? Nissepok selvfølgelig. Skål og glædelig jul, råber Nissepok. Nissepok, siger jeg nede fra stallen. Der bliver helt stille op på hylloftet. Helt og aldeles musestille. Og så siger en ganske lille stemme. Ja, hvad er der? Nissepok, siger jeg. Du må gerne være med til at spise julegåsen sammen med os i aften. Der er ingen, der svarer der har sænket sig en stor stilhed over hølloftet. Men da det bliver aften, og far og mig sidder ved julebordet og spiser julegås, ja, der pusler det særlig meget henne ved døren. Og der står Nisse Puck. Han står med sin lille bitte røde hue mellem hænderne og ser helt forvirret ud. Øh, øh siger han med sin lille nisse stemme. Var det gåsesteg, du talte om, min dreng? Jeg nikker, mm, siger Nissepok. Jeg, jeg kunne som en godt tænke mig at komme til julemiddag. Skål, siger bedstefar, og hjertelig velkommen, Nissepok. Tænk en gang. Nissepok bliver helt rød i sine blegekænder. Og sikke en juleaften, vi får sammen. Men jeg har helt glemt at fortælle dig, hvad jeg har givet min bedstefar i julegave. Jeg har givet ham ti lakridspiber. Hmm, sønne siger han og gnider sig over skægget. Det er min sandt en af de bedste gaver, jeg nogensinde har fået. <gryk> brummer Nissepok. Ja, den var sandelig hele. Det var simpelthen slutningen på fortællingen om mig og far og så Nissepok. Mm, af Ole Lund -Kirkegaard. Ja. Og den sluttede jo med, at Nisse Puck var med til at spise julemiddag, præcis som du har sagt hele tiden. Jeg sagde det. Du havde helt ret. Ja. For i går til juleaften, øh, det er lidt blandet, men vi får mest and. Vi får and og flæskesteg og medister og frigideller. Ej, okay. Vi får flæskesteg og enten to ænder eller en kæmpe gås. Okay. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har prøvet at få gås til juleaften. Det er ret lækkert. Er det ret lækkert, hvis man kan lave det? Fordi det er den tør. No. Men kan Anne ikke også blive tør? Ja, det har jeg aldrig prøvet til jul. Nej. Jeg ved det heller ikke. Det er heller ikke mig, der skal lave julean. Mm -mm. Eller noget af det andet julemad. Men vi skal bare spise det. Det bliver så lækkert. Jeg glæder mig helt vildt til at... Min mormor laver halvanden liter sauce. Det er næsten det ikke så nok godt. sauce. Æh, jeg Men kan næsten ikke lækkert. vente. Men det er godt. Altså i dag, så skal jeg bare læse sandblade Og så skal jeg bare i kirke. Og så skal jeg bare spise slik. Og så skal jeg spise mad, mad, mad, mad. Og så skal vi synge. I dag skal jeg til Holstebro. Mm. Op til min storebror. Nej, det lyder hyggeligt. Og min jæse og min nøbe. Og så skal jeg bare se Disney's juleshow. Ja, det skal jeg Og måske jeg. skal jeg også i kirke. Og måske så skal jeg ud og gå en tur med dig og nord. Vi går også altid tur. Det er fordi, så går tiden bare lidt bedre. Og så er der plads til mere julemad. Mm. Det er en virkelig god idé. Men jeg har bare sådan hygget mig med at læse op for jer hver dag. Og jeg har hygget mig med at høre dig læse op. Ja. Det har du. I må virkelig have en glædelig jul. Mega, kæmpe stor glædelig og fornøjelig jul fra os. Ja. Og så synes jeg, vi skal sætte bogmærket her. Julebogmærket.